Psalmul 273 Cununa Sfântului Grigore de Nazianț Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă în cele mai bune școli, Domnul te-a instruit și ca preot, tatăl tău te-a hirotonit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă alături de Sfântul Vasile cel Mare, în pustie, Domnul te-a desăvârșit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă învățătura despre Sfânta Treime, ca un mare cuvântător al Lui Dumnezeu, ai vestit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă la Constantinopol, în scaunul de cu cinste corabia Bisericii Ortodoxe, ai cărmuit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă pana Duhului Sfânt, multe scrieri de valoare ți-a dăruit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă despre taina preasfintei trăimea adevărului Dumnezeu l-ai rostit. bucură Sfinte Grigore, fiindcă de la rătăcirea lui Macedonie, cetatea Constantinopolului și biserica ai ferit. bucură Sfinte Grigore, fiindcă prin ale tale sfinte rugăciuni, de la rătăcire, de la secte, pe mulți ai întors și i-ai smerit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă neamul nostru de vicleni, de atei, de ucenicii satanii l-ai apărat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă pentru venirea noastră pe calea cea luminată la cer te rugat.